Avui us portem a terme les càpsules musicals de la nostra emissora, un disc d'en Paul MacDonald, un album que porta el nom de So Long to the Dark Side. So long, feel so long, what's the point? What's the point? It just costs too much to be living this land. I'm tired of being broke, I'm tired of being tired. En Paul McDonald, nascut com a William Paul, és un cantant americà i compositor de Huntsville daba, que des del 2011 resideix a Nashville. McDonald va acabar vuitè a la desena temporada d'American Idol i des del 2005, ha estat el cantant solista de la banda High Tiight Blues, que després va ser anomenada de Grand Magnolias el 2010.. And I wanna shine bright, so, so long. El passat en 2025, el pont McDonald ens portava el que ha estat la seva primera realització en 8 anys. So Long to the Dark side. La darrera vegada que va publicar un disc complet en va ser l'any 2018 i així han passat els anys. Des de llavors ha, escrat, ha escrit i ha gravat amb més música de la que vol enmetre, àlbums sencers en diverses vegades, només per deixar-los tots a la llibreta. Va seguir perseguint el so que sentia al meu cap, però cada vegada que m'hi acostava se m'escapava dels dits, va confessar amb una recent entrevista. Va bucar tot el que tenia en aquests discos, temps, cor i fins a l'últim dòlar, i tot i així va acabar buit, esgotat ha i sincerament no estava segut de si mai trobaria el camí de tornada to So Long to the Dark Side és el resorgiment de, de MacDonald com a persona i també com a compositor. Possiblement més fort i més reflexiu. Aquest darrer àlbum l'ha ajudat a curar-se, diu. El Li va tornar la vida. No és perfecte i aquest és el punt. És cru, és humà, és viu. I per primera vegada en molt de temps eh, diu que ha sentit que és exactament on se suposa que ha d'estar. We'll Banging and clanging, around in your head, look at a and we come a long way, it's good to see you, with smile on your face. Estes són les cançons en reflexives, diferents que ens porten a poca McDonald amb aquest disc So Long to the Dark Side que avui estem en recordat publicat l'11 de juliol de l'any 2025 a través de OBL Records. directes són ardents, apassionats i enèrgics que deixa el públic electrificat. en la seva veu aspra i característica la seva presència magnètica a l'escenari i una banda que porta una intensitat crua i emotiva. Cada actuació sembla un renaixement. Paul McDonald i la seva banda de Moaning Doze han estar de gira durant tot l'estiu i també la resta de l'any 2025 en suport d'aquest àlbum àlbumSo Long to the Dark Side.. We left it so good at pretending. El grup reconpèl més tardan d'aquest va publicar també un EP, The Light Side Sessions. S'ha arribat amb eh, sis cançons noves també en eh, el protagonista del programa del dia. Una història també interessant perquè l'agost del 2010, McDonald i els, seus, eh, els membres de la seva banda es van traslladar a Nashville i van començar una campanya per deixar que els seus fans triessin un nou nom per la banda. El primer àlbum de la banda sota el seu nom es va titular De gran magnòlies, com ells, el 2011. Totes les cançons escrites per MacDonald i també el membre de la banda Jonathan Pears i produïdes per en Dan Hanon i en Keckum. El 2011, McDonnell va rebre un tiquet d'or per competir a Hollywood amb els jutges Stephen Tyler, Jennifer López i Randy Jackson a l'American Idol i va entrar dins el uh, top 24 cantant una cançó original, American Dreams. Va ser un dels deu candidats triats com a finalista basant-se en, el, uh, en els vots del públic. Després va competir a les finals on, com en dit, va quedar en vuitena posició. Un dix indiferent d'aquest cantant, sobretot basat en la música roca que ens porta des d'aquest mateix disc, la cançó anomenada Rose Marie, és Paul MacDonald. and milk this uh, high as a dog most of the time In slow motion seems steel last like a fake healer don't need a be